Azteko gau rekainaren ameka eta ekainaren ameka untan zenbaki batzu asteko elementu batzu. Goizuntan, seide hon eta ogeita pertsona Afrikako kontinentetik elduzirenak mediterraneo itxasoan dira. Aquarius gobernuzkampoko erakundearen itxasuan edo itxasontzian bildu migranteak dira eta e, itxasuan bilduak obek Eunta hogeita iru adintipiko, ameka nini eta zazpie maztere aurduan, mediterraneoko itxasontzi hortan, salbaturik, bainan, blokatuak. Italiako gobernuak bere politika aurkesteko, europari, eh, gobernu berriak, bere erabakia fermuki emandu, portu guztiak etxiak dira itxasontzi horrentzat, eta bergisako itxasontzientzat ere ulertu duzue. Eh tek berrri gauza. ura eta janaria dute itsasonttzan mediteoan beti blokatuak. Duela zonbaitoren desblokeatu da egoera, Balentziako portuak hartu zitela aierazi dute. A aer bidde bat atxeman dute, aldienunta mentzat, bestearen arguioak segitzen du. Guztoki, pentsa zenitioen hastean eh, dezkumritu dudan webgune bati, frantxexez da eta tituluoa da un edo unkonard Upa! Aztapito batzira, ala ez. Galdex, galdezketa simple bat proposatzen dute. Aldi guziz bi erantzunen artean autua emaiten duzien. Zue test psikologikoak bezala. Lehen galdera! Adibide bat amaiteko. Berrogeita amar bat eksiliatu eltzen dira zure egira. Akituak, biziki akituak. Ez dute lekurik lo egiteko. Bakantza zentru abandonatu bat bada hortik urbil. Mila bat zintalarogeita amekatik abandonatu adena. Zer egiten duzu? A. Bakantza zentru huts eta abandonatuan instalatzen ditut. B, polizia deitzen dut ortik kanporatzeko olakurik S, enetxean. Zue gehingoak bezala, B, uh, A erantzun dut. Bistaren A erantzoten dut. Babes leku oktan, sartzen ditut. Beraz, klikatzen dut. Eta hor, paf, webguneak erantzuna emaiten dit. Kuia lili! Bonpoar, ez dakit Francesc Kujalili ez dut gaizkiatxe maiten. Kujalili hi, bimilata amazazpi urtean, Cedrik Eruk, lau hilabeteko preson egi sigora, ukantzuen, gibela penarekin, immigrazioa laguntzeak atik, eh, kakotzen artean. Berrogeita mar pertsona laguntzeak atik, esen zefeko bakantza zentro huts batean, instalatu zitu Okei, xintxoazira bainan preso negiziegatik pasza beharko duzu. Jokoan bezala. Eta hola, pasatzen da, beraz, zainbat galdera eta bar, eta bar. Ondorioa elkartasuna zaila egiten da, legeak ez du lari behin mentzera. Derbista putz, utz, huts, eta putz. Eta bideobat ere gau ursarean atera dena berriak ateratu duena eta bideak eta zu nola informatuko zira bi mila eta berrogeita sortzian. Beran, beran, gora, beran, gora, gora, gori, gori, gori, anditu, anditu, anditu, anditu, anditu, anditu, anditu, beran, gori, beran, anditu, anditu, anditu, anditu, anditu. anditu. irakurri duzu hau? Lurtarren eureko 0, bat lurretik kanpo bizi da dagoeneko. Ba nun zaude. Goia leheneko albistea. Gora, gora, gora, gora, gora, geldi! Miloi bat dira dagoeneko artizarrerako eksodoan parte hartu dutenak. Biblia eta berro eta sortzi nola informatuko zira geroa zugan deitzen da iragarkia eta bere kanpainaren baitan sartzen dena. Bideo aski originala, egian ez da simple olako zerbait ateratzea, egian ere akture onak hautatu ituzte, edurne azkarateneko eko Sagardoi eta Pedro Martinez eta behoien kanpainaren baitan proposatzen dutena. Bideoetan garenok ok, kronikan sartu egin Francis Ekin. Uh, gaur gawean dokumental bat euskal rokari buruz. Eta, bon, franz troan dousui kouz gaiori, franz troa akiten. Eta aldiz, be, berant uh, goitem basiste obe, uh, gaueko amekak ame baita, eus aian bezala gaueko xorien zateginak dira dokumentalak bon, eus bezala ere ondotik streamingaren bidez interneten ikusten ahal dira benen beraz gaur gauean amekak terditan Franz 3 katean dozue itzordun <totipen> ta txaldeuntan gurekin uh... françois bidart a rishtiun a rishtiun <laughs> bai es... as kenal dicots ta vai, eh? fini via fini. fini urtia pas tia est invité bai c'est quoi denbora pasatzena frite ta pena n'sen ouh fornitu forni tout forni tout ta chic qui est eh? territoriale quoi qui est totalement petit beau <laughs> <laughs> Beba, hudain zineko uh, bexashoinean girela eta ez uh, dakit zerraipatu uh, nahi zinuen badakizu edo bate? Uh, Fitsi berezik, hor nintzen zure askena askena izan zen zerraine hende askena eta zerraipa serra, ea transmisiunia arena edo horako meti orta niz piskate nola transmititu beraz nola emankizunak ideiak gauzue transmititu Pasha harazi edo edo parte katu beden, ez Pasha harazi Pasha haraztean bada manipulazio esterio bateanik franch uh, missions de Batana. Uh, bai. Ouais, mais ça éténal da parte 4C, il y a le bac de chaque fond une ydona, stop, denetan manipulation, den. St Nik denetan ikusten manipulation. Veraz. Bai. Mm. <laughs> man gira, ni trois manipulations qui ne ni zure les manipulations en chaten, ta sous ni manipulations en chaten. Est-ce que le régimen sous les manipulations Juste au sous Ouais. Ah oui. Ouais,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 E, ez takit. Oaxak baituzu? Bai, oaxak bat dira. Eta batzutan, bai, piskatari gerriak ere, zainta, oh, landua da, eta berkatu binean, ez? Hor bat amaren inparesi piskatu. Ez iran hori? <laughs> bai, hoa jena erraitenan dugu, kisekretu buziak. Ez, bai, nik dituzten gogo eta batzu dira, gero uh, paktekatu nahiak. Hori da, bai, piskat, uste dut, eta uh, ginen nola zen antzia gana aldi hori, menen kultura bat edo... Gai bat, uh, haipatzen deno bizirik uh, irauten duela abilazunik hori dut uh, mm. goguan. Uh, jeskat, uh, hola, epopeia bat bezala ikusten dut. Um, ikusten dut beh, beti eba dut eh, Berchtola dien. Edibide hori, nola egin duten azkenu ita maurtea huetan. Minen. Nola Berchtso eskola batean asiginen erazparnean, efen jasintzen, stutxe egitu alizan minen. Eta nola Berchtso zaharrak praktikatzen, uh, eta hori kantatu zuen toki hortan, eta badau lako... Epopea bat eta kanta ere badena funtzan entk musikarian artian eta hola erigira, bitzikadu, ahi guztiuk, konzertuak edo zer gertatu zen, eta nor norikina izan mm. zen. Interes berdinak dituztean artian? Ben, gehiago musikarian arteko da. Horri da. Txamaiten dut estela berba, mm. horri eh, zain musikat azken hasteoetan, duen guziak musikariak direla gauria musika. euskal musikaren giro hortan ikasiki dut sentzautu da eta estaintzaga ganai du mm. eh, ganai du uh, musika diak paschua dutela beste ertabeste kartut dutela eta, eta uh, eguileak uh, eguileak ta bezto hitzailek ezteko daite berdira hori ginen mm. uh. bela riprestak Bisi... Eta ahobisiak eta belarri prestak, piskat komintateo xo bat egiten entela, bata bestia... Kantuak kentzutea gustuko autena, belarri prestak eta ahobisiak kantu zari didenak. Eri da. Eri da, jani pentsa azten daut dola espaldia izan -e dintzen, espaldia, enfin, Jojo -e Tarramuntxurikin, piskat bat, eta igmates ordinar berat txeski janginenen hasen gawal dibatrage rotaramuntxo staginoxiren eta badu bultzata badu bai eta da, xala estakitan pos estan edo bai ordinar eta xala beitia estakitan ta berita pertsona hara kantalian zuten da momentu batean erritenten eta eta xala gutzia da eta izena gaitera gaina joiten da Eta gertatzen dira afeta uh, talde goitatatuak baizik ez ginen publikoan ganhi du. Horurt ziren guztiak ah, eh. kantu sartzea direk zi <laughs> eta entzterat be eta hor uh, zinez denak denak aktore eta de uh, et deak aktore eta denak entzuleginen. Mm. Eta eudiitzttu uh, musika munduan gaudigun Horako zerbait ezdaki uh, beti ora izan den, Horako zerbait beggi bata zen ah, bon. Kaxiik. Uh, Eztakit, baiko gaden edo ezko gaden eta gana idu piskat... Mugatu dela, lere. Piskat mugatu dela. Baina, ustakit, uh, hori uh, idiota. Eh, Bistanda, eh, badira musikariak ez direnak ere. Eh? Baina, zuten maite dutenak binen. Baina ustez ere. Badira, fe, sakit, kantan. Hainiz musikaria, lere. Kantaldietara hori biltzen direnak, edo behar bye, bye. Ba gehiago barnekaldean, bedo hori ba, gure irudi irudimenean da behar din, eh? baina mm -hmm. gehiago martxan direlako erean uh, han, jende bat bada, bye, bye, bye. bestuna kantatzen, ez uh, dakielako, hola eh, errango dugu, eh, uste bye, do ere kantatzen, edo uh -huh. uste do giro batean ere uh, pasatzeko demora uiturarik, mm -hmm. baina uh, kantaldi baten entzuteko... Uh, mm be, apreciatzeko prez direla eta... mhm... hor -hmm. joiten direnak? Ba, ba, ba, ez da... ez da... Uh, ahunt horoko uh, horretasun matenik ushi behar... beh, hal ere, ziren, hainitz... Uh, nik genetuzten asken gantaldietan, hainitz musikari bat dela parian, aldu zauzuna eta... eta guari joiten girela ik... Uh, iduizien zautzen... garratu dela. Daik uste nuzturaik... Uh, zonbat, uh, zonbat talde eta sortzen den ere... Uh, usteuta uh, ba... maite duen... Gey, hainitzek, maite duten hainitzek bederen, nonbait egiten dutela ere. Eta zukoiek, mm. bon. ez da e nituzu e e berdina, aziztelako lako zirkulu etxibat. Berba, berba. Ariziztela, inguruka, inguruka, inguruka. Horri da. Kurgika. Halti <laughs> dudia, ez egitenako, men. Kurgika. Chakugarena, hori. Estan angiletik aiden, chakugori hori. Berba, berba efuntsiane. E Tago erdian, zierxo. Gerti. <laughs> <laughs> Zik beste zirkulo batean ondoan, hori <laughs> ere bat da bakutsak bere zirkulo. Hori ouais, ouais, oui. transversalitate eskash hori piskat. Kuru Ekko-sistemoren. Kurutzatzen kuru diren zirkuloak mm -hmm. alere beraz. Bai, ustenka batzutan. zutan. Zirkulo hori handitu berreiteikera. Mm hori -hmm. da ere. Eta, eta transmisione histori horietan ere partekatzen en... Bela unaldien artekoa ere, Enten, Beti, uh, piskat, belaun aldika ibiltzen dela piskat. Bo, jere, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da generalitate bat binen, bada, uh, bera, adibideak, besta adibide batzu binen, usugub gure adinekoekine biligira, oai, gazteak, gazteak guak eien ahtian, txeko, lako, ez du gus, usua ustean, nik ez dut argamena ondirik izan, hain txineko mm. belaun aldiko, nik ere ez dutarako txekatu behar Ez taula naturalki esok zenten, haidut zurekin zerbait egin. Mm -hmm. Loizuen piskat nik nuen, bebe isarekin izan ginoen ideia hori piskat gazteagoekin edo beste belaunaldibatekin parte katzeko. E, tzauti duritzen ainitz. Ha. Ba nik estut ainitz ukan beden hori. Be, nik estut alakoan egin ez behar ba ez dakit. Mm -hmm. Estutut ainitz ha. kutzatu laboa eta horiek eta gara iortakoak eta laboa edo beste. Eh. Eta geroari begira hori dian? Ez gen, uh, kronika maikira, nula ikusten uzu uh, uskal kanta gintza geroan? Zut ikusten, ez mei <laughs> bada, ez dakit badira, ainizgauza egineak, ainizgauza desbeg dien, ez dugu denak uh, ara, bakutsak berea beretzat. Kanta gintza horroak, alire, beti plenik gira molde bat ez edo bestez bizida, gainean bizida, alire, badira, ainizgauza ateratzen direnak, horia ja. ez eh uh, horietan eta ustut kan kamt, kantatzen dela gero badira mm. initzen tolaketa non ehuskal uh, uh, Ez meza bezala behin antolatuak diren, ez kantatzen antatzen hola, naturalki, ostatura txartu, eta txak, mm. kanto kantu botako dugu. Gehago antolatu zerbait itzada. Berre antolatu, era, Pirineo, ostatuan egiten den, ortsiak guziz edo hilabete guziz egiten dute holako, hala Watson. Eta hori mm. ekin ibiltzen e, diren, jendea, tru, trumilka, bat jendea, mm. badela aldi guziz. Eta... Berrekin nuke beti gure Eliburuzka chakelan ez genuen? Gori da. Edo noiz eta... <laughs> Beldukigabe ere, ta... eta... Me badira, iniz, e, olakoak, bilbon ere goizan ginen, eta bat atalde bat ere ibiltzen dena, tak, ostatu-zostatu, ostatu, uh, pasei musikari, miskat garaian, en, ta, u, beti iten dute, hori nako, benateri zondoren, kuskustuk egiten zuen mesalaz, gero bat soktuz, eta beraz, kamta gintza, horda, edo taula gainean, edo holako ekitaldietan, edo... edo Gero beste transmisione bide batzu behar behar direla, etxikoak, hmm. eskolako ez dakit, gutxiago ere, ez dakit gehiago iten zen, ez e, dakit hori. Bai eta ez dakit guai aldu zait gogora, baina egiten den bezala aurrek eskolatik e kanpo, dantza ikasten duten bezala, hmm -hmm. euskal kantu... E Gauzak ere ba, ba, ba, ba. ba egiten edo tailexak edo egiten alitaizke adibidez. Bai, bai, bai. Hori ez da egiten? Guti da, guti da hori eta ikbiar nesek egio tarben eta egiten dute hori. Hai, kanpoko aktivitate egisa. Ba dute ere, kontserbatorioko ikasleek, egiten ahots uh, lanketa bat eta yeah. eta herripertorioko kantoak uh, ikasten dituztehan eta eta batzutan biltzen dira ustatuetan eta horien uh, baute gaualdi berezi bat, uh, hemen pizkat, uh, hemen... Ba, Ionakoa bezala edo, mm. eta han biltzen dira, eta, nora ditzen dute, kan, kantaireak, uste dut kantaire. Eta kanto hori kanta tzen ituzte, jola batek johtzen itu. Mm -hmm. Beaz, ho, sistema hori or, bada ere, bazterreko, baz, bat dira gauza batzu minen guti. Izan zen haujok piskabatoan egile, minen txork, aini txorkuntzekin eta garaibatez. Mm -hmm. Eta ikastolan bedian ere, nik beti pentsatu, haurek hamak kantu urtean ikasiz. Pasten dituzte gureak mm. azpaneko ikastelan, sortzi urte pastuk dituzte bakotsak. Mm Hamarkantu -hmm. urtean largo ikantu, hata etzen zira, ustagiski. Ba oso, uh, right? gero hiten duzuna, edo baliatzen edo ez, horiek ikasizgeo, sorditu zu, zure zure mm. sakuan edo, ba, ba, edo buruan. Ba. Erritxal itaikela, idu itzen zaut, bai. Eta, mm. bon, ustakit. Ideia bat zuen ditu, Berdim? Vala. Ondoko chartzeko? Zendako ez. Arsken itz bat? <laughs> Azken hitz bat, ez bennuen ba txuma, lehenik txumaren bai, hori, buztaket bai, biak entzuten lalditugun, eta azken hitza murxegori utzi nahi koniontzen, eta gugure kalakak guztiak, pentsaazten dautatea, bere eus nobi, megero entzunen duguna, bian, txumaren, um, kamta gintzaren uh, berezita txumat, ere, bai, eta txumak bere azken kantuan, kantuan ez toa ahipatzen, meinen formatuan, atera du single bat, bai, Singal bat, diskoan bakarrik. Eran ez, uh, diskoan eranoi du, viniloan. Abai, bai, jatoz. Bai uh, eta gero interneten, menen. Eta, uh, aski idea burutazio polita dela idu ezen egiten du, bebe, askenean, zer egiten du gu uh, Gure gaia di... piskat, zara bat, o kito bat bezalimintzatko gure garaian disko bat eurten eta entzuten ginoen uh, diskoa... Beskat, eta estilo bat, da tembora... eh, hori mugatuak ginen, hainik eh, argda eta evi entzun dut, eh, gaztara guzian, talde guziak zertzen duen eta disko guziak zertzen duen. Eta ez du, idekia behinan. Bon. Eta uai gehiago estiloak eh, eh, zabaldu dira, azte hain eh, izgauza ezberdin zuen zuzte. Minen gehiago uste dut, kantu bat, klikatu, beste bat eta hai. adpashatu, klikatzen alduzu, badokan horietan egiten aldugu mezzala. Mm -hmm. Eta txumak, pentsatu dute a, kantu bat, a, kantu bat askizai eberaz, eginen dut bataldian. Evet. lehengo dola lehen go, doela, behoitamagorte, zingel horiek atre, lau, lau kantutako diska horiek atretzen ziren bezala, funtzean behiz, badagolako, mm -hmm. txana, ipatzen ziren borobil hori, argibatzen oui. digira behiz, borobilaen <laughs> beste puntiarat. Hemen, <laughs> eh, eh, biniloak ere, uh, badute, esnu eh, bizimotik horrein. Bai, bye bai, bye bye, bye, bye, bye. bada olako itxura... Uri ezen dut, benenik ere maite ditute, biniloak mm -hmm. behinan. <laughs> Babai, badai, bada kono Edo chartzenari edo edo ingurian boto bila dena. Maria tsena di. Ahorsan sare u arekin agortu gozola. O disense psikatortea finitzeko ekiak gude gude kalakago se dise stile snobismo ainikaitortzen dot perba de la bourghesse. Euh, Skoldun burghes snob patena kalakago se stile izan Bonbiremtsa. Eskerak Francis <tus> Bidart, tout ce conceptugo sous les Gastelulaits beraz. Ah, izenarena ere, bon, estego ipatsanalko minan. Tampi. Zerra? Es Francis Soli le denekodia elitena dotate stella Francis, hala. <frauncis>, Ta, spiegatsunditzen ta Dominiken gatik dela, dena hala. De na Dominiken gatik da, eta da ne. Eta eguma tes bat ie, spiegamdio tories, pikatoditkon. Ah, asunta iniciene Francis, se itseni Chushi Oria, ta. da leri. Berak, oa. Bechachou, tienoirekin. Bon même chef Francis Bidart, Panchish Bidart, SB, Michel eta estravierté. izan putz saioik Ça Txatu zuen egun hartan Garrelen timografia osoa uru, uru, uru, Buru zaipatu zenidan Zurerriko zineklubean Ailinguruak idatzen zenituela Nupel, paqueta, cinema, japonia, rean, adituan Rizlam, trufota, tiduras, barda, viskom, tijusko Kauris, magiki, arostamikus, purika, kawase, kurosawa, kinkidu, onkar guai Yarmus, bunue, balde, loma, rosale, siriarte, la cuesta, ta yorgare, mideslea Uuuu, oh, eskalinte lekoa oh, Tu ala. Ahora que Konturatu ginen alas. Con tu corazón viene, eso no va a señalar. Música sale, amoratua, sociología, doctora tu Artista frustrado, de borojale asesina, unsaya que era filosófico en iracur leña suta de Guille, del día sinia, luego de luz eta ruta 66 senart pide una, carne cruda al séptimo vicio lizar diren baraza den Zagaleta, Okari, Rozas, Rodríguez, Aiz, Pajeleton, Enzale, Xuchua Alparxor eskotado, Zizek, Doles, Lacan, Enjarra, Iza, Zo bera bera bera zo bera zo bera zo bera sonar Ertz festivalera tapoiri gabe joaten saremetakoa Angel erroren tuitak re-tuiteatzen ikustenetakoa. Bera bezala, taktel txandala, batarekin gombinatzen duzu. Ato pato londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero erobegiratzen dituzu. Berlín eta New Yorkera bidaia. Ajo blanco saharrak irakurri. Egun jobdown eta diagonala. Zu. See <sweak> you Eusnop kantuarekin eta la, orten bukatzen da gure harteko kolaborazioa ortengo eta ondoko orteetako ongi ulektu zen bezala. Laster, hitz eta putz mankizunean gure gomita, Urepeleko ausapesa Michelle Ernaga izango da, duela larogei urte gertatutako oroitu zuten joan hostegunan Urepeleen, iruñatik abiatu irure ikasleekin batera, Dula laro gai urte, frankizmo garaiko presondegi batetik uh, sortzire bat uh, eskapatu ziren eta bat urepelera heldu zen. Hortaz, hitz egingo dugu laster. Bosterdiak, mementuz, Euskal Iratietan berriak zurekin bernadet argain. Ezen ez, ez ZFeko langilek beren amabost garren grebaldia gaur abiatuko dute eta segituko ondoko bi egunetan, buruzagiek egiten badute ere mogimendua kitzen ari dela, oraino untsa jarraikia da, abiatura ondiko treinetan hiru joan izanen dira hendaia eta paise artean, TOR-etan, Hendaia eta Bordele artean euneko hidotonoi segurtatuak, Bayone eta Paue artean bakarrik autobusak ibiliko dira, eta Bayona eta Donia Negaraziren artean bakarrik autobusak eta bidaien erdiak baizik. Misión lokalek gazteak laguntzeko, baliabide berriak sortzen ditu egoerari moldatzeko. Jaz, egoera egonkor batetik, bazter diren hamasei eta hoita bost urte harteko, laumilako bat gazte lagundu zituen iparaldeko misión lokalek, horiek lan bidean ezartzeko, autoko permisa, lana eta tsebizitzabaten atsemeiteen lagundu ditu, urteko aratunatak eta sedeetaz, mintzatu dira, Beriki bilzar nagusia Atentado bat ballitz bezala segurtasun arikta bat egginen dute espeletan bihar Biktima hainitz egin balitu bezala alegiazko atentado bat izanen da vitima horiek ahal bezain fite eta baldintza honetan soko hitzea da helburua eta zerbitzu gutien koordinazioa ajal bezain untsa egitea Hortan parte hartuko dute espeletako herriko etxeak su prefekturak prokuradoreak sitzaile eta zauak, goizeko hamaon Taikatsaleko bionak arte iraen du hariketak. Sehaskaren baijonako kolegioak badu izen behia, behnate txepare kolegioa deitzen ginuena, emendigoiti, ez titxu hoblez izanen da, ikasleek gin lambaten onduriltik aterada izen juri, hastapenean hamalau izen baziren, eta askenik burraxuek dute bozkatu izen horien artean, kolegioa estrenatuko dute ekainaren jogoita behatzean. BISIRIK BISIREN EMANKIZUNA ILA BETEKO EBIGEREN ASTELENEAN EUSKALI ETA RADIOKULTURA.EUS Interneteko IRRATIAN ALDIUNTAKO GAINA GUSIA BAIONAKO ALTERNATIVA BI MILATA EMESORTSI URIAREN SEI ETA ZAZPIKO ITZORDUA ZUEN EGUTEGIAN ATXIKITZEKO Bizirik, biziren emankizuna gizuna, maiatzaren hamaikan, asteinen harrikin. Aratxeko, saspetari goiti! Briziri, zeundiarazten, <mimitra> Utsumandoka, bedezi mediku barber aiko zaiku. Mediku, mediku, zuek bedezi, amiku zen bedezin darra, gana hemen lehenik kantu duzietan eta, eta luzaz deitzen zen barbera. Juan Mari Tore Aldai ekilan, uskak nulako esker txarra dian, komunikabidetan oro jar, segida ebai haste juntan. nuen, frankismo ondoren hori desagertu dugu zela. Penzatzen nuen moa. Demokraziarekin, frasizioarekin horiak entitua dugu. Okerrera jodur. Hortzaz gain kantu solaz berriz ze importantzia Euskal Herri juntan jau jokin apalategiekin. Herri bat aurkitzen danean adiraztu eskubidori tipitua duelarik delituada espresatzea. Rekurso importantea zer da kantua. Utsumandoka aste hartez zazpitan, aztizkenez lauetan. Utsumandoko! Petzero jo Euskal Herritan astuinta kopetxeroa asko asko txikota te. zera tejan da bizutok franga hamni eta historia hori horiana Pisina Petzero Petxeroa ostirale segur dita laudenetan laruma tesgoi seko sorzioketoguetan igandez eguerdi kainzin <tipen> Ittzeneta bo ho itzeeta boz itzeeta itzeeta Gantxan, ten oreuntan gai inagusi asteko berrian eta nazioarteko harteko edabideetan ere. Aquarius ontziko, seide hogeita behatzi migratzaileak Balentziako portuan hartzea proposatu du Espainiako gobernuak. Simo Puig, Balentziako Generalitateko Presidenteak eskaini du, onzia Balentziaan, erri Katalanetan beraz porturatzea, eta proposamenari oniritzia eman dio Pedro Sánchez, Espainiako Presidenteak, hau da berrian gainagusi, baita argian ere, Aquarius onzia bere seideun eta hogeita behatzi imigratzaileekin, Balentziako Portuan lehoreratuko da, Eman kizuna aipatzenen bezala, dudan egon dira, zenta Italia eta Malteko ebe gobernuek ez dute gehiago honartzen. Itxaso ontzioiei agera egitea eta beraz hor jazken momentuko atera bidea proposatue izan da beraz Balentziatik. Berriak iragarki futurista bat aurkeztu du ere ama bost urtean urte uren erako uh, lehen haipatu dut ere Laburski, edabideen etorkizuna eta berriarena berarena irudikatzeko bideoa egin du beraz edabideak berria lagunen babesa etorkizuna ber ezin ezinbestekoa dela azpimarratu nahi izan du edabideak osasuna sailean aldiz berrian presioak salatu dituzte osak idetzako irregunio lagtasunak ezagutarazi dituzten medikuek. Oag batean jakinarazi dute, postua lortzeko beren txandazela, uste duten lankide batzuen zuen jasaiten ari direla agintarien jajera ere dute, ez da bat ere justua zuen erakundean ustelkeria saratzeko pertsona batek ahizkoaren mugaraino ino jarri behar izaitea. segitzen du beraz. Berrian gai nagusietan. eta bestalde berrian Europako farmazia banaketako Pabiloia aurreratuena egingo du Novaltiak Samudion. Eraikin berriaren eguneko larogoita emezortzia robotizatua izanen da. Eta eskaeren prozesatzea ama bikakos bost minutuko izanen da. Eguneko irurion mila unitate banatzeko gaitasuna izango du beraz Europako Farmazia. Berri horrek, instalazio horrek. Ipar Herriko hitzan titulu nagusi, Jean Rene Etxegarairen argazkiaren pean, bada elkargoari loturiko egitartasun bat. Euskal Elkargoan ere gaiak ez ditu eskas baina kozaipezak, lur alderako instituzioaren zereginez, zailtasunez eta erronkez. Haritu da hitzan eskaini elkarrizketa ontan. Eta gure eskudago, hau da ere gai nagusi argian tenore untan, irure mila esku, elkar lotuta, erabakitzeko eskubidearen alde, gure eskudagok eun mila pertsona behar zituen, donostia bilbo eta gazte izarteko gizat gatea osatzeko, eta azkenean egun ta eroro gaitama bost mila pertsona bildu zituzten igandean. ke saspia ere alduren urtean 1000 izango dela eta argian eta bestelako titulu nagusietana proiektu eraldatzailea elkar ezagutu dute azpeitia non la tocopen egunean Olatukop sareak tocop shareak sanagustin kulturgunean egin ditu saretze eguneko jardundan jardunak ekonomia soziala eta eraldatzailea ardatz dituzten presen erakundeen edo eta elkarteen sareada olatukop eta gaur dozenakal agun elkartu dira beraz, San gustinen esperientziak elkart jukatzeko Erabakitzeko eskubidea ere hau gainagusik azeta puntu eusen baita media ere Eta artea eta eskultura ere, media bazkean titulu nagusi um, gaur egungo eskaleria eskulturen bidez plazaratzea. Uh, Dukonteinak eta lajotondek Jotondek uh, erakusketa proposatzen dute bi hilabeten zat ama bost artista Arkezten ditu Donibane Loitzunen eta, beraz, euskal eskulturak izango dira nagusi. Eta bukatzeko prentsaitzule hau zidu ezten titulu, nagusi, uh, titulu nagusian eta bayon asailean berdina. Eurite haundiak eta uholdeak landesetan eta Pirineo Atlantikoetan, alerta iran jan. Ondoko orenetan, uh, gaur gaueko uh, azken orenetan eta beraz biarko ere, eurite azkar jakaipatzen ituzte aro ikerleek. Itzetapu Laster gure gomitaren tartean Michel nagai zango da. urepeleko hau zapezak joanen ostegunean argera egintziei iru naldeko irureun ikasleer ez kabako presondegitik duela laroga jorte sortzireun bat pertsona eskapatu ziren Frankizmo garaian eta bat duzen urepelera beste bi gara Oro imenez, beraz, martxabat antolatu zuten, joan ostegunen, hortaz hitz egingo dugu. Kanturen ondotik, barrikadak, ta kantu bat atera baitzuen justuki, e, ba momentu, historiaren momentu, hortaz 22 de maio, deitzenena, barrikada. Zerkenoen <tifo> todaz Barro, guarde tus pasos antes de salir no aciname mi... Cese con las llaves de las cancelas y en media hora ya están fuera. Va a oscurecido no llegan las fuerzas con potentes reflectoras y cortando carreteras. No hubo lucha ni resistencia de cadáveres descalzos. Sembraron las laderas, a 207 les costó la vida. ¡Solo tres pasajos! Maio, bahikadak atera kantua hori maiatzaren ogei tabia duela larogei urteko gehtakaria beraz horreitzen duen kantua eta begomitarekin jurtzuki, oktaz, itz egiten segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Oskali Ratietan. Nafartagak oroimen historikoa lantzen, irure honbat ikaz leho inez sabiatuziren uh, hastezkenean, iruñatik, ure pelera arte, uh, eta hori beraz piaramunean Duela larogei urteko gertakaribat, oroitzeko frankizmo garaiko eskabako presondegitik abiatu ziren garaian, orotara saspirin eta larogei tama bost pertsona oinez eskapatu ziren, guti ziren ere hortik bizirik atera zirenak, gurekin urepeleko hauza peza, Michel Ernaga, hara txalde honu? Hai, hara Aiko erdi aldean, haiguerdi dira beraz e, ikasleak, orostegun aiko erdiuntan, nola pasada, lehenik? Ma, agasongi bai, beraz, horren bat ere bazuten, horren eh, bat terdik tan, dira, beraz, gazteak, iruen bat do gazte, ikasle, ikastetxetakoak ziren, garralako eta bilabat, airuiniko eta aldeortarik etorriak, eta Etapeleko plazara heldu dira, eta horien horien ehdian, horien horiekin battian ere batzen delako, di bat zetoki baitzen nuekkleera, eta haren haren alaba haren alaba ere hor zen eta. E... Bara, mintzatu da, eta egin du bere, eman du bere lekukotasuna, bai. Mm. Uh, Bera, alaba, hori zen uh, Jovino Fernandez, ez? Hori zen uh... Jovino Fernandez, beraz, urre pelera eldu zena, uh, diga, laro goi burte, eh? Hora, izu zen, uh, eskapakurik, uh, iezlaria zen, eta uh, iru ziren, beraz, beraz, unat batxena fajora eldu zirenak, handik, eskapakuta, mm -hmm. eta iruetarik bat, beraz, urre pelera eldu zen, argibatu zen. Mm. Eta hemen uh, lagundu zuten urepeleen. Ogei okay, urteko gizona, beraz, uh, bakarik Baya gelduzena? Uh -huh. Baya. Amairu, Baya eguneko, amairu eguneko martxabaten ondotik ez? Ara, amairu egun uh, gintzituen eta arribatu zen beraz, urepeleko kargikara berakala erraiten du, urepeleko karrikan arribatu zela eta hor, la conducute e, eta eki go susen se niceta menanuste dute la carricana eta webreko carricar plaza eta hor, karbitu futen da miktobaisun de ara so hori de eta jatera ere eman zakoten. eta berak ere du e, bizikian zuela eta hau jak basiela bere inguruan bea zaudenak e, son maiatzen zuen bistan gose tua baitzen eta huit bras bris pistola tubo ro capenolietenaka no Frankizmo garaian uh, beraz, uh, laro gai urte gibelera begiratuz. Uruipele, beraz mugako ere erria hor, uh, gogoan da uh, Frankizmo gara jori, nola, nola gogoratzen Dai, da azkenea? Reski jori egan dugu eh, gogoan dela, zer enta uh, ainit kasu uh, ezberdinak, baina uh, gerlari lotuak uh, bizigintuen uh, urbiletik hemen eta gure arbachou eta tu as terminé quest gute orduko historiak eta ainita ainita et ça sent ça là Eta eran behar da, basela, hemen uidura, da badela ere, hemen digune hauetan, eta mugabazter hauetan, uidura jenden errezibitzeko. Eta hori aski, azpimarratu dugu, bedeziki, augen eta gaztexo horien haitzinean, jenden errezibitzeko, ostatularitza egiteko, hospitalite hori, ostatularitza egiteko, eta egin ara, etxetan, a, a, bortak dikiak zizla Eta gosiarekin heldu zirrelarik jatera hauka egiten zutenen eta behar zutelarik e, e, gordeo beren bizi hizkuan zutelarik ere gorrdetzenzieren atterbettzenziaan eta hori biziki in importanta da erakustea ere augiri eta joako en horako zen, e, zen e, gauza horia antonatua augiri buruz eta erra beraznakgoako e, gobernuko Uh, nisa eskubiden zuzen daritzak parte hartu duela hortan, eta horiek dutela uh, parte azteko, <coughs> antolatu uh, uh, omenaldiore. Hure mm. peletik beraz uh, nor uh, urbildu da? Hure uh, peletik beraz uh, um, nia hor beraz hausapez ere hor oh, nintzan, eta mintzatu naiz, uh, eta ere uh, aurrak, uh, eskolako aurrak komintzatu ditugu ditera, E ikus dezaten eta entzon dezater, ariak ere zer zen. Eta, hara, erakazpen handia baitu, horako mm. ekitaldi batek, eta aurrak, beraz, kantu zaizan dira, uh, haurek indutek kantu, beraz, deren eta hara, eta ere, Michel Zalbardo jortzen uh, bertzu bat zuen uh, emaiteko, eta hara, Hola irakanda. Simpli-simplia, baina arras publiki eta arras unki garria izan da, zelentak gero um, bukaeran, beraz, uh, Rofino Fernandez dogen hartu du ditza eta eskertu du, mila aldiz eskertu du egia, uh, lagundu dugulakoz denboran bere, bere aita eta hori askia espimarratu du. Hai. Mm. Bera ita zena, hor eh, mila uh, batzuntan. Bera bai. eh, ilada, bai. mm -hmm. bai. Eta, zu ba, ere, erakazle baitzinen, bezatzen, uh, aurrekiko ere holako uh, uh, gertakariak hori ikusi duzu, Bizka bat erreakzio uh, batzu, edo nola hartzen dute azkenen gazteak, zenta aurrak haiten dut, baina gazte eta aurrek... Austetut, dituztela, ez hor gure eskoletakoak, onotxipia dira, eh, amarrameka urte, erbada zituzte gauza horiek aski ongi neurtzen, baina non bazien gehienak, um, naparroatik etorriak zirenak, denak ziren uh, liziotan, eta direnak, eraz, uh, historiamaidan, uh, gauza horiek uh, segitzen dituzte, neurtzen dituzte, eta, uh, bai, karsokiz segitzen zuten, uh, uh, omen aldi hori agerida, bai, uh, uh, erakazpen horiak, gain harttu dutela bai. Ger ean behar da ere simbolikoki ga gauza, gauza besa zela zeneta utzi dauzki gute motila batzu botoila batzu, eh. bi botoila hoi irtzen ikuste askatasunaren botoilak, eta horien barnean booila horien berdian bat dira mezuzu uh, mezu batzu, eta bi uh, yeslari, uh, bi iiezlarieslari hiltznak. Eh, uh, ias yes, uh, yes aldi hortan, uh, intzirenakta horien izenekin behar nean. Eta galdak indakute, beraz, hemen urepelena txikitzea botila horiek, elduen urte hartio. Nahi lukete, beraz, urtero, uh, eta nahi dugu, uh, urtero, behir adin gauza horiek. Mm -hmm. Beraz, lan bat uh, eramaiteko, berdin uh, urepelen uh, gai horretaz? Mm, bai, bai. Uh, prezeski, uh, lan bat eramaiteko, eta prezeski haiba egira horai, uh, pok Tifa programa baten barnean lanean, Europar eh, programa baten barnean, hor eh, beratma dugu etxibator zahar eh, eh, berrituko duguma, eta horren barneana egine nuke, izan dadin soko bat, izan dadin gela bat, izan dadin eh, lokale bat, eh, gauza horien atxikitzeko, leguko tasuna horien atxikitzeko. Mm -hmm. Aipatu zutu jostoki bi boteila oiena, eta azkenan ba, bidean hil e, zirenen e, ba, izenekin, eta era hil lakizan zirenak, berrean bat era hil zituzten e, bidean, eta orain dik gorpu ez urrak atse maite nituzte, azkenik duela bi haste. E. Hai, hai, orain, ikerketakari dira, eta atse maite nituzte gorpuak, oraino. No? Beraz, eurzti dut biziki ala, ekitaldi politazela unki garria, simplia, eta gara Partikulaski gaz, gaztentzatekina, eh, gazteri buruz eta oartarazteko zer den jenden uh, uh, laguntzia, jenden errezibitzia, beharordua uh, dutelarik, eta uste du gau zauriek, ere aktualitatean direla oraino munduan zehaz. Hori da, eta funtsian guretzat ere, azkenean on direla olakoak entzutea. Eta olakoa guretzat e, ere, beraz urrepeleko hau gurekin, ezan eh, e bezala hor, irureun bat ikasle, oinez, abiatu baitira iruniatik hor, aztezkenan, eta ustegunan urrepelera uh, heldu oroitzeko, duela larogei laroge urte, frankizmo garaian, irunako presoan degitik eskapatu, zirenen presoen oroi menez. Mire, esker Bai, mire eskertu hori. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Bezirik, biziren eman kizuna hilabeteko ibigerhen astelenean. Euskal irratietan eta radiokultura.eus Interneteko irratian. Aldi huntako gaina guzia? Baijonako alternatiba bi milata emesortzi. Uriaren tsei eta zazpiko itzordua zuen egutegian atxikitzeko. Bizirik biziren emankizuna kizuna maiatzaren hamaikan asteinen harrikin. Arratseko zazpitalik goiti. Ostegunean Horstegunean, iso eman e kizunean... Lehen txasuaena animaleko quiz bat antolatzen dugu. Irunen sortuan mila behatzen... Zunt... Fermin? Fermin, ah, <risa> okay, okay. Fermin uh! laguntzaileak eta gure jatiko langileak nahasturik, elga horka dute musika inguruko geldera eta blind testeri erantzunez. Superheroi Super, ba <laughs> <laughs> Oztegunean, ajaltzeko bederatzetan, iso eman kizunean. Iso. E beha, nula pasako den Ostegun gaueko beraz joko hori behatzi hontan. Uh, Badok.eu egin du olako bilduma bat uh, ekaina, ba, apidila eta ekaina ahtean. Atera diren Euskal disken bilduma bat, aldiguziz, kantu bat, eta batzman nuzi aien hore bugunean, tartean Joseba Belenoar aiek izora nahi naute kantuarekin. Iru minuturen buruan, berriak Bernadetaren genekin Euskal iratetan. Hau seba belonuar, bekolpez zapaldu da, benen bai jaiek izoran nahi naute deitzen kantu hau, eta badok puntu eusen e, ginduten zerrenda baten baitan. Bi labete atera den diskoetan, txartzen baitan. Eta benikorriken agortuko zeituztet, bi argastertea, eta gurekin izango da, eneko bidegain. Euskaraldia aipatuko dugu odotak gure eskudago besteak beste, eta eta. Ala. Berta biharkoak biharko, saya amezala. Salon txab, bihararte, xeyak,